«Стоп!» – наказав він. «Негайно замовкні, цер! Я вам забороняю казати що-небудь хлопцеві!» Навіть хтось сміливіший завернув на дурслі, і той би злякався несамовитого погляду Геґріда. А коли велетень заговорив, кожне його слово бриніло люттю. «Ти йому нічого не сказав?» Ніколи не розповідав, що писалося в листі, який лишив йому Дамблдор Та ж я був там Я видів, Дурслі, як Дамблдор клав листа І ти усі ці роки від нього це приховував Приховував від мене що? Нетерпляче запитав Гаррі Стоп, я вам забороняю Панічно заверещав дядько Вернон. Тітка Петунія моторошно зойкнула. Да йдіть ви обоє, знаєте куди? скривився Геґріт. Гаррі, ти чарівник. У хатинці запала тиша. Долинало тільки бурхання хвиль і завивання вітру. Я. «Хто?» – мало не задихнувся Гаррі. «Чарівник, звісно», – сказав Гегріт, знову сідаючи на канапу, яка заскрипіла і прогнулася ще нижче. «І то, чарівник дуже файний. Тобі тільки бракує трохи освіти. З такими мамою і татком, як у тебе, хіба можна бути кимось іншим?» До речі, я си гадаю, що тобі вже пора прочитати свого листа. Гаррі простяг руку і нарешті отримав жовтуватий конверт, підписаний яскраво-зеленими літерами. Містеру Г. Поттеру. Підлога, хатинка на скелі, море. Він витяг листа і прочитав. Гогворцька школа чарів і чаклунства. Директор школи Албус Дамблдор. Орден Мерліна перша категорія Великий ворож гол чаклун. Верховний маг. Міжнародна конфед чарівників. Дорогий містере Поттер, з приємністю повідомляємо, що вас зараховано до Гогвартської школи Чарєві Чеклунства. Будь ласка, прогляньте доданий список необхідної літератури і знарядь. Початок навчання 1 вересня. Чекаємо вашої сови не пізніше 31 липня. З повагою Мінерва Макгонеґел. «Заступник директора». Запитання спалахували Гаррі в голові, наче вогні фейерверку. І він не знав, з котрого починати. Збігло кілька хвилин, перше ніж він, затинаючись, надумався. «А що означає, вони чекають мою сову?» Могутні горгони, я си геть забув, похопився Гекрід, ляснувши себе долонею по чолі, з такою силою, що можна було б повалити коня. І дістав з іншої внутрішньої кишені плаща сову, справжню, живу, трохи розкошлану сову, довге перо й сувій пергаменту. Висолопивши язика. Він нашкрябив цидулку, яку Гаррі зміг прочитати до гори ногами. «Дорогий пане Дамблдоре!» Передав Гаррі листа. «Завтра купимо йому все необхідне. Погода паскудна. Я сподіваюся, що у вас все файно. Гегрід». Гегрід згорнув записку, віддав сові, яка схопила її дзьобом, підійшов до дверей і кинув птаха в буряну ніч. Тоді повернувся і сів. Немов таке листування було не менш звичайною річчю.